«Ми вже не ті, які були вчора». Він надрукований у моїй першій книжці з походу. Ніколи більше я його не перевидавав. Це звичайна газетна тріскотня, хоча й заримована доволі вправно. Та яке захоплення викликав мій вірш у редакції? Його негайно ж поставили в номер. Я так і не зрозумів, чим викликав захоплення колег. Та все ж було приємно, що мене хвалили». Після виходу першої книжечки, газети і далі нахвалювали саме цей вірш. Отож, мої поетичні смаки деформовано відразу, щойно я почав друкувати перші повоєнні поезії. Ні літературного досвіду, ні послідовного естетичного виховання я не мав. Часом Первомайський при випадкових зустрічах кидав мені обережні докори, але я на них не зважав. Учорашній політрук більше вірив партійній пресі, ніж поетові, якого любив і поважав. Тепер мені ясно, що Леонід Соломонович, як редактор моєї першої поетичної збірки, зробив помилку. Він зобов'язаний був прибрати вірш «Ми вже не ті, які були вчора, як такий, що не має літературної вартості». Та я вже згадував, що йому заважало це зробити. Так чи інак, а я доволі швидко здобув собі літературне ім'я, а з ним і можливість підійматися щаблями літературної кар'єри. В газеті «Радянський селянин» довго не затримався. За два місяці після того, як переступив її поріг, мене запросили на посаду редактора поезії до видавництва «Радянський письменник». А під кінець 47-го року я вже очолив журнал «Дніпро». З усього, що я про себе розповів, цілком ясно. Я аж ніяк не був готовий до літературної праці. Але це розуміли лише досвідчені письменники, яких тоді було небагато, а редактори газет, працівники ідеологічного відділу ЦК партії вбачали в мені нову літературну зірку і всіляко підштовхували її на небосхил. Ми все ще жили в Бучі. Наш попут був доволі важкий, що й не дивно. 47-й рік на Україні був роком голоду. Люди з Київщини та інших центральних областей їздили по хліб у західній області України. Там ще не було колгоспів, отож не було й голоду. Наша сім'я також жила надголодь. Письменники отримували літературні картки, які хоч і не часто, все ж таки отоварювались якісними продуктами. У спілці письменників було два види карток – літер А і літер Б. Літер Б забезпечувався далеко краще, ніж літер А. Його видавали лише провідним письменникам, до яких я, звичайно, не належав. Отож, аби втішити самолюбство, ми з Наумом Тихим називали себе літера – а течі Нурильського бажана інших – літербеторами. Мої гонорари були поки що доволі скромні. Та все ж я міг, повертаючись із роботи до Бучі, купити житню хлібину за 200 або й за 300 карбованців. Отож, хоч у нашій родині й було недоїдання, проте справжнього голоду ми не знали. Але ось що було дивне. Закінчилася війна, з фронту повертаються солдати, аби взятися до праці, і відразу ж приходить голод. «У чому ж тут річ? Хто в цьому винен? Невже тільки посуха, що захопила окремі області?» «Зовсім ні. Разом із фронтовиками на українську землю повертається партократія і починає всюди насаджувати своє керівництво. Отже, висновок. Найстрашніша в світі війна виявилася легшою, ніж керівні зусилля комуністичної партії». «Син Юрко підростав. Моє серце потягнулося до нього». Почали з'являтися вірші, які я вже не викидав із передвидань, Це були вірші про сина. Літо і осінь 47-го року були для мене визначальними. Я так просто і швидко перейшов від політичної роботи в армії до праці літературної, як ніколи про це навіть не мріяв. Учорашніх окопників у літературних установах зустрічали так привітно, як вони, може, і не заслуговували. Адже ж відомо, у літературі найбільше важить не біографія автора, а його талант. Принаймні, я письменником був оголошений набагато раніше, ніж спромігся ним стати. Не пригадую, чому я опинився в Москві, коли туди приїхав також Леонід Первомайський. Він спинився в готелі Червоної армії, і я забітав до нього в номер. У ліжку лежала жінка, обличчя якої не було видно. Я, мабуть, знітився, бо Леонід Соломонович широко посміхаючись, припрошував, заходьте, заходьте, це ж Дукія Савеліївна. Ось бач, як дивно. Чого був у Москві, я не пригадую. А чого там виявився Первомайський, пам'ятаю добре. Він привіз до одного з московських театрів п'єсу, яка називалася «Поруч із вами».